Pentru cine bat clopotele? Pista 21 Aș avea poftă să lucid și să termin o toată povestea, gândea Robert Jordan. Nu știu ce-o fi plănuind să facă, dar sigur că nimic bun. Poi mâine vine rândul podului, iar omul ăsta e o piedică și pune în primejdie întreaga acțiune. Haide, să terminăm o Pablo zâmbi spre el, ridică un deget și îl l trecu de-a curmezișul beregății. Dădu din cap, dar capul nu se mișcă decât foarte puțin într-o parte și în cealaltă, pe gâtul scurt și gros Pe urmă spuse Nu inglez, nu încerca să mă înfurii Apoi se uită la Pilar și zise Nu în felul ăsta să te descotorosești de mine Nerușinatule, îi spuse Robert Jordan, acum hotărât în sinea lui să treacă la fapte Lașule Se prea poate, răspunse Pablo dar nu mă las eu scos din fire. Ia de bea ceva englez și dei femeii semn că nu ți-a mers. Tacă-ți fleanca, strigă Robert Jordan, dacă încerc să te scot din fire, o fac numai pe socoteala mea. Te ostenești degeaba, zise Pablo. Eu nu mă leg de nimeni. Ești un tip nostim, îi spuse Robert Jordan, dornic să nu piardă prilejul, și să nu dea pentru a doua oară greș, dar dându-și seama pe când vorbea că toate acestea se mai petrecuseră odată, având simțământul că repetă din memorie un fragment din ceva citit sau dintr-un vis și simțind cum totul se învârtește în jurul său. Foarte ciudat așa e, rosti Pablo. Foarte ciudat și foarte beat. În sănătatea ta, inglez. Cufundă cana anuala cu vin și o ridică în sus zicând... «Salud, Icohones!» «Da, e ciudat și deștept și foarte complicat», gândi Robert Jordan. Nu mai auzea focul din pricina zgomotului făcut de propria lui răsuflare. «În sănătatea ta», spuse Robert Jordan, cufundându-și cana anuala cu vin. «Trădarea n-ar să realizeze nimic fără toate urările astea», gândi el mai departe. «Atunci urează», și spuse... Salut, salut și încă o dată salud. Apoi iar în gând. Salut, da ți ți spun salut. Ție-ți spun salut. Don Roberto, zise Pablo cu limba încleiată. Don Pablo, răspunse Robert Jordan. Nu ești profesor, urmă Pablo, fiindcă n-ai barbă. Și la fel ca să te descotorosești de mine, ar trebui să mă omori și pentru asta nu ai cohonezi. Se uita la Robert Jordan cu gura strânsă, iar buzele alcătuiau o linie dreaptă și încordată, ca o gură de pește. Gândi Robert Jordan: Așa cum arată capul lui acum, seamănă cu peștii poși care, după ce sunt prinși, înghită aer și se umflă ca o bășică. Salut, Pablo, zise Robert Jordan, ridicând cana și sorbind din ea. Înveți multe de la tine. Înseamnă că poți să învăț un profesor zise Pablo cuvințând din cap. Hai, don Roberto, hai să fim prieteni." Prieteni suntem încă de pe acum," zise Robert Jordan. De acum încolo să fim prieteni buni." Prieteni buni suntem." Eu am să plec de aici," anunța Agustin. Cei drept se spune că într-o viață ca a noastră trebuie să te saturi până în gât de prostii. Dar eu m-am saturat până peste urechi chiar în clipa asta." Da, ce-i cu tine, Negru?" îl întrebă Pablo. Nu-ți place să fie prieteșug între mine și Don Roberto?" Bagă de seamă ce vorbești și mie să nu-mi spui, negro. îl amenința Agustin, ducându-se până la el și stând în fața lui Pablo cu mâinile întinse pe lângă trup. Așa ți se spune," zise Pablo. Ție nu ți să-mi spui așa?" Bine, atunci, Blanco." Nu, nici așa." Atunci ce ești, Roșu?" Da, roșu, roho, Custea roșii armatei și sprijinitor al Republicii. Iar de chemat mă cheamă Agustin. Ce patriot înfocat, zise Pablo. Uite, inglez, ce patriot cum nu s-a mai văzut. Agustin îl izbi peste gură cu mâna stângă, trecându-și brațul prin fața trupului și lovindu-l cu dosul palmei. Pablo nu se clinti. Colțurile gurii erau pătate de vin și expresia feței nu i se schimbă. Dar Robert Jordan observă cum îi se îngustează ochii, așa cum se îngustează la lumina puternică pupilele unei pisici și rămân doar o tăietură verticală. Nici asta nu se prinde, zise Pablo. Să nu te bizui pe un asemenea fleac femeie. Și întoarse capul spre pilar. Nu mi-am ieșit din fire. Agustin îl pocnie încă o dată. De data asta, alisbi drept în gură cu pumnul strâns. Robert Jordan ținea pistolul în mână sub masă. Ridicase piedica și cu mâna stângă o împingea pe Maria la o parte. Fata se trase doar puțin mai încolo, dar el o îmbrâncitare, proptindu-i mâna în coaste, pentru a osili să se dea cu adevărat în lături. Acum plecase și el o urmărea cu coada ochiului cum se strecoară lipită de zidul peșterii spre vatra unde ardea focul. Atunci cercetă iar chipul lui Pablo. Omul cu cap rotund rămăsese așezată jos și se uita la Agustin cu ochii lui mici și teșiți. Pupilele îi se micșoraseră și mai mult. Își linse buzele, ridică brațul și se șterse la gură cu dosul palmei, apoi coborâ privirile și văzu sânge pe mână. Își trecu din nou limba peste buze și scuipă. Tot nu se prinde," rosti Pablo. Doar nu-s prost, nu mă leg de nimeni." Cabron," striga Agustin. Tu ai de unde să știi," răspunse Pablo, o cunoști bine pe femeie." Agustin îl lovi din nou tare peste gură, dar Pablo râse la el, arătându-și dinții stricați, rupți galbeni între liniile înroșite ale buzelor. Lăsați o baltă," zise Pablo și întinse cana să ia vin din oală. Nimeni dintre cei de aici n-are cohones să mă omoare, iar treaba asta cu palmele e caragioasă." barde, îi striga Agustin. Nici cu vorba nu faceți mare scofală, zise iar Pablo și-și gura cu vin, făcând un zgomot ce amintea de clipocitul apei. Pe urmă scuipă vinul pe podea și spuse. De multă vreme nu mai iau seama la vorbe. Agustin rămase pe loc cu privirile coborâte asupra lui și se porni pe înjurături, rostind vorbele rar, deslușit, cu fiere și scârbă, lăsându-le să curgă fără contenire ca și cum ar fi împrăștiat gunoi pe un ogor, lundul cu furca din car și aruncându-l exact acolo unde trebuia. Și cu asta ați pierz vremea degeaba," îi spuse Pablo. Las-o baltă, Agustin, și nu mai da în mine. Poți să-ți zdrelești mâinile." Agustin îi întoarse spatele și porni spre gura peșterii. Să nu ieși afară," îl sfătui Pablo. E vifor și ger, fă un culcuș tihnit aici, înăuntru." Ăsta ești tu, chiar tu." Scrâșnia Agustin, întorcându-se din spre gura peșterii. Îi cu cuvintele drept în față, încărcând asupra monosilabei tu, întreg disprețul de care era în stare. Da, eu, conveni Pablo, și eu am să trăiesc atunci când voi toți o să fiți morți. Își umplu o altă cană de vin, o ridică închinând către Robert Jordan și zise. În sănătatea profesorului. Pe urmă se întoarse spre Pilar. Și să ne trăiască, senora comandant! Și la urmă, închină către toți. Pentru toți cei care își fac visuri. Agustin porni spre el și, izbind repede cu muchia palmei, îi smulse și a azvrli cât colocana din mână. Asta e risipă, zise Pablo. eu o aiureală. Agustin îi trânti o vorbă urâtă. Nu așa, rosti Pablo Alene, umplându-și altă cană. Eu m-am îmbătat, pricepi. Când sunt beat, nu vorbesc. Niciodată nu m-ați auzit vorbind mult. Dar un om deștept e câteodată silit să se îmbete, ca să-și poată petrece vremea cu proștii. Du-te și în lașitatea asta a ta," îi spuse Pilar. Te cunosc eu bine pe tine și lașitatea ta." Auziți ce e în stare să spună o femeie," zise Pablo. Mă duc afară să văd de cai." Du-te și în...," strigă Agustin. Nu este înăravul tău? Nu, răspunse Pablo și clătină din cap Luă din cuiul bătut în stâncă pelerina lui mare, făcută din pătură și se uită la Agustin zicând Ia ca și tu, te-ai găsit să faci pe bătăiosul Și cu ce ai de gând să te îndeletnicești la cai? Întrebă Agustin Să mă uit la ei, răspunse Pablo Ba să-i... urma Agustin Stai și iubește-te cu caii." Țin mult la ei," lămuri Pablo. Și apoi sunt mai frumoși și au mai multă minte la coadă decât oamenii de aici la cap." Vedeți-vă de petrecere," continuă el zâmbind. Vorbește-le despre pod englez. Spune fiecăruia ce datorie are când începe atacul." Lămurește-i cum trebuie rânduită retragerea." Și încotro ai să-i duci, englez după ce termin cu podul." Unde-i să-ți care patrioții ăștia? La asta m-am gândit eu toată ziua cât am stat și am băut. Ce te-ai gândit? Întreba Agustin. Ce m-am gândit? Repetă Pablo, plimbându-și limba prin gură ca să-și cerceteze buzele pe dinăuntru. Ce te importa ce m-am gândit? Spune, îi porunci Agustin. Multe am gândit, dădu Pablo răspuns. Își trase peste cap pălărina de pătură și atunci capul lui rotund, Ieși ca un ciot din trecutele galbene și murdare ale păturii Multe de tot am gândit Ce, scrâșnia Agustin, ce? M-am gândit că sunteți o ciată de oameni hrăniți cu visuri, răspunse Pablo Cârmuiți de o femeie a cărei minte se află între picioare și de un străin venit aici să vă nimicească Ieși afară, urlă Pilar, ieși afară și bălăcește-te în zăpadă care te de aici cu toate o trepele și împuțiciunile tale! Astea zic și eu vorbe nimerite, spuse Agustin cu admirație, dar cu gândurile aiurea, căci îl luasă răgrijile. Ia ca mă duc, spuse Pablo. Da, mă întorc repede. Ridică pătura atârnată în gura peșterii și păși afară. Pe urmă de acolo, chiar din gura peșterii adăugă. Tot mai ninge înglez. Capitolul 17 În peșteră nu se mai auzea acum decât sfârâitul venit dinspre vatră, unde fulgii de zăpadă ce se strecurau prin borta din tavan cădeau peste jarul focului. Pilar," zise Fernando, a mai rămas ceva de mâncare?" Of, mai tacă-ți fleanca," răspunse Pilar. Dar Maria Lostrachina lui Fernando se duse la oala cea mare trasă alături de vatră și îi puse mâncare." Pe urmă se întoarse cu ea la masă, opuse dinaintea lui Fernando și îl bătu pe umăr când el se aplecă să mănânce. Rămase o vreme pe loc, ținându-i mâna pe umăr. Fernando nu ridică privirea. Nu-l interesa decât fiertura din strachină. Agustin stătea în picioare lângă foc. Ceilalți ședeau jos. Pilar se așeză la masă în fața lui Robert Jordan și spuse. Acum, inglez, ai văzut cine Pablo?" Și ce are să facă?" Orice," răspunse femeia, pironindu-și ochii asupra mesei. Orice. E în stare de orice." Unde-i pușca mitralieră?" întrebă Robert Jordan. colon în colț, învelită în pătură," zise Primitivo. Vrei să-ți-o dau?" Nu acum," răspunse Robert Jordan. Am vrut numai să știu unde e." E acolo," întări primitivă. Eu am adus-o și am învelit-o în pătura mea ca să nu se ude mecanismele. Încărcătoarele sunt în raniță. Asta nu face el, interveni Pilar. Cu mașina nu are să facă nimic. Parcă spusesești că e în stare să facă orice. E în stare, zise femeia, dar nu e învățat să umble cu mașina. Ar putea să arunce o grenadă. Asta se potrivește mai bine cu firea lui. E o tâmpenie și o dovadă de slăbiciune că nu l-ați ucis," spuse țiganul. Până atunci, în seara aceea, nu se amestecase deloc în vorbă. Roberto ar fi trebuit să-l omoare încă din noaptea trecută." Omorâți-l," zise Pilar. Fața ei mare era întunecată și părea obosită. Acum a zic și eu să-l omorâți." Eu am fost împotrivă," mărturisi Agustin. Stătea în fața vetrei cu brațele lui lungi, atârnându-i pe lângă trup, iar obrajii umbriți sub pomeți de în țepos al bărbii păreau și mai scofălciți la lumina focului. Da, acum sunt pentru," adăugă el. În clipa asta sufletul i, i otrăvit și ar vrea să ne vadă pe toți nimiciți. Să vedem ce spun toți," propuse Pilar cu glas sfârșit. Tu, Andres?" Matarlo, să fie ucis," răspunse acela din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 Răspunse acela dintre frați care avea păr negru pornit aproape de lângă rădăcina nasului și în cuvință dând din cap Eladio? La fel, zise celălalt frate Mi se pare că a ajuns să fie o mare primejdie și de folosit nu mai folosește la nimic Primitivo? La fel Fernando? Nu s-ar putea să-l facem în prizonier? întrebă Fernando Cine să păzească un prizonier? răspunse Primitivo ar trebui doi oameni să păzească un prizonier și până la urmă ce o să facem cu el Am putea să-l vindem faciștilor, propuse țiganul Nici vorbă nu poate să fie, se împotrivia Augustin. Nici vorbă nu poate fi de -o asemenea murdărie Mi-am dat și eu o părere, adăugă Rafael țiganul Mi se pare că facciosos ar fi foarte fericit să pună laba pe el Las-o baltă, zise Agustin, e o treabă murdară nu-i mai murdară decât Pablo, se justifică țiganul. O murdărie nu o poate îndreptăți pe alta, rosti Agustin. Ei, va să că ăștia toți, afară de bătrân și de inglez. Ei n-au amestec aici, lămurii Pilar. Lor nu le-a fost comandant. O clipă, interveni Fernando. N-am terminat. dă drumul, îl îndemnă Pilar. Vorbește mereu până se întoarce el îndărăt. Vorbește până o ascunde o grenadă sub pătură și nu o arunca pe toți în aer, și dinamita și celelalte. Cred că prea umfli lucrurile," spuse Fernando. Nu cred că nu trește asemenea gânduri." Nici eu nu cred," zise Agustin, fiindcă asta ar însemna să arunce și vinul în aer și n să treacă mult până să o întoarce iar lângă burduf. Dar de ce să nu-l dăm pe mâna lui El Sordo și să-l vândă el fasciștilor?" propuse Rafael. Ați putea să-i scoateți ochii și atunci ar fi ușor de păzit Leagă fluanca, se răsti Pilar Când te aud vorbind așa, simt împotriva ta ceva cum nu se poate mai îndreptățit Oricum ar fi, fasciștii n-ar da niciun ban pe el, spuse primitivo. Lucrurile astea le-au mai încercat și alții și fasciștii nu dau niciun ban Te-ar împușca și pe tine numai decât Ba eu zic că de am scoate ochii, am putea lua ceva pe el, insistă Rafael Lasă vorba! Să răsti din nou pilar!" Mai pomenește odată despre scos ochii?" Le zâmbi tuturor, dădu deoparte pătura și pe urmă se întoarse și o așeză la loc. Se răsuci pe călcâie și rămase în loc, apoi își trase peste cap pelerina de pătură și o scutură de zăpadă. Vorbeați despre mine?" întrebă el adresându-se tuturor. Vă stingheresc cumva?" Nimeni nu-i răspunse și Pablo și-a pelerina într-un cui din perete, apoi veni la masă. Ce tal?" întrebă el, luându cana care stătuse goală pe masă și cufundând-o în oala cu vin. Nu mai e vin," îi spuse Mariei. Du-te și mai scoate din burduf." Maria a luat oala și se duse la burduful prăfuit, umflat și înnegrit, a pe perete cu gâtul în jos și scoase puțin cepul dintr-un picior, doar atâta cât vinul se țâșnească pe lângă cep și se cadă în oală Pablo o văzut cum îngenunchează și ridică oala Apoi urmări cu privirea șuvoiul de vin roz ce curgea cu putere Provocând un adevărat vârtej în oala din ce în ce mai plină Fii cu băgare de seamă, o sfătui Pablo pe fată Uite că vinul a coborât mai jos de piept Nimeni nu scotea o vorbă Azi am băut de la buric până la piept, spuse Pablo, muncă de o zi. Da, ce s-a întâmplat cu voi toți? Nu mai aveți limbă? Dar nimeni nu rosti nici măcar o singură silabă. Să înfigi bine cepul Maria, continuă Pablo. nu lăsa să curgă. Are să-ți rămână destul, zise Agustin. O să ai cu ce te îmbăta. Va să zică unul și-a găsit limba. Spuse Pablo și se înclină către Agustin Foarte frumos, bravo! Credeam că te-a făcut să-ți pierzi graiul Cine să mă facă? Întreba Agustin Sosirea mea Ți-i fi închipuind că intrând înăuntru ai făcut o ispravă chiar așa de însemnată? Se pregătește de faptă Își spuse Robert Jordan Poate are să o facă Agustin Fără îndoială că lurăște destul eu nu-l urăsc, mai departe. Nu, nu-l E dezgustător, dar de urât nu-l Totuși, povestea cu scosul ochilor îl plasează într-o categorie aparte. La urma urmei, e războiul lor. Dar fără îndoială că n-ar trebui să-l avem prin preajmă în următoarele două zile. Cred că am să mă dau deoparte și n-am să mă amestec, își spuse Robert Jordan. M-am făcut odată de rușine în noaptea asta și sunt ferm hotărât să-l suprim. Însă n-am de gând să mă mai cert cu el până atunci. Și nu trebuie niciun caz să se tragă cu pistolul sau să facem alte prostii pe aici cu dinamita lângă noi. Pablo și-a dat seama de asta, poți fi sigur. Dar tu te-ai gândit?" se întrebă Robert Jordan pe sine însuși. Nu, nu te-ai gândit. Nici tu și nici Agustin." Prin urmare, ai merita să ți se întâmple orice. Agustin, rosti Robert Jordan cu glas tare. ce -i? răspunse Agustin mânios, luându-și privirile de la Pablo și îndreptându-le spre el. Aș vrea să-ți spun ceva, zise Robert Jordan. Mai târziu. Acum, insiste Robert Jordan. Por favor. Se duse până la gura peșterii și Pablo îl urmări cu privirea. Agustin, înalt și cu obrajii scofâlciți, se ridică și porni după el. Pășea disprețuitor și în silă. Ai uitat ce se află în ranițe?" îi spuse Robert Jordan, vorbind foarte încet ca să nu-l poată auzi ceilalți. Firar a dracului!" repeta Agustin. Te înveți cu primejdia și uiți de ea!" Și eu am uitat!" Firar masa dracului!" repeta Augustin. Că proști mai suntem!" se întoarse scurt în loc, pornibălăbănindu-se către masă și se așeză Hai să bem o cană de vin, bătrâne," îi spuse el lui Pablo Ce mai fac, caii?" Stau foarte bine," răspunse Pablo Și ninsoarea s-a mai domolit." Crezi că are să stea?" Da," zise Pablo S-a mai domolit și nu mai cad decât fulgi mici și tari." Vântul îi trage înainte, dar ninsoarea o să contănească." S-a și mutat vântul." Și crezi că până mâine se răzbună vremea?" îl întrebă Robert Jordan. Da," răspunse Pablo. Eu zic că mâine are să fie ger și o să se însenineze. Se mănâncă vânturile." Ia te uită la el," își spuse Robert Jordan. Acum e prietenos. Bate și el în altă parte ca vântul. Are chip și trup de porc, știu că e un ucigaș înrăit și cu toate astea dovedește o sensibilitate de barometru bine pus la punct." Așa este." gândi Robert Jordan. Da, și porcul e un animal foarte inteligent. Pablo ne urăște cu înfocare, ori poate nu urăște decât planurile noastre. Și-și arată ura prin tot felul de insulte până ce te aduce în stare să închei socotelile cu el. Iar dacă vede că a atins punctul acesta, face cale întoarsă și iar de la capăt, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. O să avem vreme bună pentru treaba noastră, inglez. Îi spuse Pablo lui Robert Jordan A noastră? miră Pilar Treaba noastră? Da, a noastră Întări Pablo zâmbind către ea Și bândă o înghițitură de vin De ce nu? M-am mai gândit cât am fost pe afară Pentru ce n-am cădea la anvoială? Despre ce? Întrebă femeia Despre ce să cădem la anvoială? Despre toate, îi răspunse Pablo Și în povestea asta cu podul Acum sunt de partea ta. Ești de partea noastră acum? Îi se adresa Agustin. După tot ce ne-ai spus? Da, confirmă Pablo. Cum s-a schimbat vremea, am trecut și eu de partea voastră. Agustin clătină din cap și spuse continuând aceeași mișcare. După vreme? Și după ce te-am pocnit de atâtea ori peste gură? Da, spuse Pablo zâmbind spre Agustin și trecându-și degetele peste buze. Chiar și după asta. Robert Jordan o urmărea din ochi pe Pilar și o vedea cum se uită la Pablo ca la un animal ciudat. Mai păstran că pe față o umbra expresiei pricinuite de pomenirea scoaterii ochilor. Scutură din cap ca și când ar fi vrut să alunge acea rămășiță, apoi înălță fruntea și spuse lui Pablo. Ea ascultă!" spune femeie. Ce-i cu tine?" Nimic," răspunse Pablo. Mi-am schimbat părerea, atâta tot." Ai tras cu urechea la ușă," zise Pilar. Da," recunoscu Pablo, dar n-am putut să aud nimic." Ție teamă că o să te omorâm?" Nu," răspunse Pablo și se uită la ea pe deasupra cănii de vin. De asta nu mi-e frică, doar știi și tu." Ei, ia spune, ce-i cu tine?" îl întreba Agustin. Acum o clipă erai beat, ai sărit cu gura și ne-ai făcut de o cară pe toți. Te-ai dat deoparte și n-ai vrut să știi de treburile noastre." Ne-ai spus cu vorbe murdare că o să murim și ai jignit-o pe femeie și te-ai ridicat împotriva celor ce avem de îndeplinit Am fost beat, îl întrerupse Pablo Și acum nu mai sunt beat, spuse Pablo și mi-am schimbat gândul N-au decât să se încreadă alții în tine, eu nu mă încred, afirma Agustin N-ai decât să nu te încrezi, zise Pablo Dar nimeni n-are să te poată duce în gredos așa cum te pot duce eu în Gredos e singurul loc unde putem pleca după ce se termină chestia cu podul. Uitându-se la Pilar, Robert Jordan ridică mâna din partea ascunsă vederii lui Pablo și făcu un semn întrebător la urechea dreaptă. Femeia în cuvință dând din cap, apoi în cuvință încă o dată. Îi spuse ceva Mariei, iar fata veni alături de el și-i șopti. Pilar spune, bineînțeles că a auzit. «Va să că așa, Pablo!» vorbi Fernando sentențios. «Acum ești de partea noastră și vrei și tu să facem treaba cu podul!» «Da, măi, omule!» marturisii Pablo. Privi drept în ochii lui Fernando și în cuvință dând din cap. «De adevărat?» întrebă Primitivo. «De veras!» îi răspunse Pablo. «Și crezi că o să o putem duce la bun sfârșit?» întrebă Fernando. «Acum ai încredere?» «De ce nu?» Răspunse Pablo. Ce, tu n-ai încredere? Ba da, zise Fernando. Dar eu totdeauna am avut. Eu am să mă cărăbănesc de aici, anunța Agustin. E tare gera afară, spuse Pablo cu ton foarte prietenesc. O fi, zise Agustin, dar nu pot să rămân nicio clipă într-un balamuc ca ăsta. nu ți e îngăduit să spui că peștera asta e balamuc, îl mostră Fernando. Un balamuc pentru nebun delegat, stăruie Agustin, și am să ies afară de aici până n-apuc să nebunesc și eu.